Hemen elkartean, animatzailea zaitugu Franziska Rikartegunon. Egunon. Hemen gizunaren uh, funtsa, ekspikatzenan laukuzu? Bai, ebe, gure elkartean aipatu ginuen, e, ikusten baiginuen, belaunaldi bat izan zela dola berroi urte e, hemen elkartea sortu zuena, eta gerostik errikoa bezalako tresna batzu ere sortu zituena, eta geroztik e, e, ekonomia ez dela hainbeste aipatzen. Hortarako, entxego bat nahi dugu egin, e, ara, gure irratia eta euskal irratiak e, etxego zitan, sartzen baitira, bai goizetan, bai atxetan, e, okazionia izan zela lan munduaz bederen, Sollasa uh, izan dadin eta ikus esaten uh, gure afer, guzien afera dela ekonomia eta lan mundua bez uh, ara. Hogi buruz uh, pentsatuuzz pixkaat uh, horia aipatzea eta sail uh, uh, desberdin batzuekin. Azpi magatzeko ez dela berez zititu ege er, eh? zuzendua beitezpa da nahi da pixka bat espikatu lan mundua nola den Ipreseskoa leggian bai, gainera ximpliker aiteko, denek lan egiten dugu numait, eta lan horri esker, be, ara, eta atzen dugu zerbait gure familietan eta gero horrekin baliatzen dugu, bai, gero aixaldietan ere, bai elkarte batzuetan sartzeko, edo kilo kiroleiteko edo kulturaiteko, baina lana lana beharrezkoa da, egun guziz egiten dugu, eta gure afera da, behaz denen afera da eta ezta da dituak dira bai, baina ara, batzu Gure aditu batzu uh, peko errekat eman gaituzte, behaz behar dugu uh, buru jabetza hori begi sartu eta, eta gure esku baita, ebe, gure esku delako behar dugu denek uh, hortan sartu. Hortzailan badakita ipatuko dugula formakuntza, izanen da ere ondotik uh, langilen parte hartzia, emaztean likua, egualdearekin er, egualdea zer argeman, garatzen ari den, baina lehenbiziko saioa baita, autatu dugu argazki baten uh, bai be herzen puiska planteatatu ordien bon egitulada desberdin gomitak uh, uken dugu be az CCI uh, administratibo uh, gauza garrantzitsuena da ekonomian be denak dena kortik paste gero badugu xantza ere odaz elkarte BCBC bat uh, ukaitea xiberun eta hortaz uh, ere mintzatuko gira eta gero batira ere bistan dena beste elkarte batzu ez estiratenak ginan izan bai An, ara beginuen lehen argazki bat pausatu eta horiekin eginend duugu. Saerte Mieska, Minesker?